Йоганнес зустрічає Камілу на вулиці. Вона їде зі своєю матір'ю, батьком і молодим Річмондом. Вилять зупинити екіпаж і увічливо розмовляють з ним. Каміла бере його за руку і говорить. «Ти не прийшов до нас? У нас був великий бал. Можеш собі уявити, ми чекали тебе до останньої хвилини, однак ти не прийшов». «Мені було ніколи», – відповів він. «Вибач, що я не заходила до тебе від того часу», – говорила далі. «Прийду цими днями, неодмінно, коли поїде Річмонд». «Ох, який в нас був чудовий вечір! Вікторія занедужала. Її відвезли додому. Ти чув про це?» «Я незабаром відвідаю її. Певно, їй вже набагато краще. Може, вона вже одужала?» «Я подарувала Річмонду медальйон, майже такий самий, як твій». Слухай, Йоганнесе, ти повинен обіцяти мені, що будеш доглядати свою піч. Коли пишеш, ти забуваєш про все, і в тебе в кімнаті стає нестерпно холодно. Ти дзвони тоді служниці?» «Так, я буду дзвонити», – відповів він. Пані Сеєр також заговорила до нього, спитала про його працю, про твір пол, як він просувається. Вона нетерпляче чекає появи його нового шедевру. Його не здав потрібні відповіді, низько вклонився і деякий час дивився у слід екіпажу, що віддалявся. Як мало цікавив його той екіпаж, ті люди і їхні розмови. Почуття пустки холоду опанувало його душу і не покидало його всю дорогу. Біля дверей його будинку ходив туди-сюди якийсь чоловік. Виявилося, що це старий знайомий. «Колишній домашній учитель у замку». Йоганнес вклонився йому. Старий учитель був у довгому теплому пальті, странно вичищеному. На його обличчі проявлялися самовдоволення і рішучість. «Ви бачите перед собою вашого друга й товариша», – сказав він. «Дайте мені свою руку, молодий чоловіче. Богу угодно було звернути мене останнім часом на інший шлях. Я одружився». «Маю свою хату, маленький садок, дружину. Діються ще дива в житті. Що ви можете сказати стосовно моєї останньої зауваги?» Йоганес здивовано дивиться на нього. І так, вона схвалена. Знаєте, я вчив її сина читати. Вона має сина з першого шлюбу. Зрозуміло, вона перед тим була заміжня, а потім овдовіла. Так що я одружився з добою? Можете зауважити, що про це не співали над моєю колискою, але хай там як я одружився із вдовою. Вона має хлопчика від першого шлюбу. Ходжу я, значить, до них і дивлюся на садок і на вдову, і різні думки ширяться мені в голові, що стосуються цих предметів. Раптом мене ніби просвітило, і я кажу собі самому, зрозуміло, над твоєю колискою про це не співали і так далі, та все-таки я зроблю по-своєму. Погоджуся на одруження, тому що про це, за всякою ймовірністю, написано на зірках. Так воно й сталося. «Вітаю», – сказав Йоганнес. «Мовчить, ні слова більше. Я знаю, що ви хочете сказати. А та перша, скажете, ви забули про вічну любов вашої юності. Ви безумовно це скажете». Якщо так, то дозвольте мені запитати вас, вельмашановний, що сталося з моєю першою, єдиною і вічною любов'ю? Хіба вона не вийшла за артилерійського капітана? Крім того, я поставлю вам одне маленьке питання. Чи ви коли-небудь, коли-небудь бачили, щоб чоловік отримав ту, яку бажав? Є переказ про одного чоловіка, котрого вислухав Бог і дав йому першу єдину любов. Та ніякого задоволення не мав він з того. «Чому?» – запитаєте. І ось я вам відповім. З тієї простої причини, що вона померла відразу після того. Таки відразу після того, чуєте? Тієї ж хвилини. І так буває завжди. Ніколи не отримаємо тієї жінки, яку бажаємо. А коли станеться це один-єдиний раз через якийсь безглуздий збіг обставин, так вона відразу після того умирає. Словом, нема з того ніякого розумного виходу. Зрозуміло, що в такому випадку треба чоловікові шукати собі іншу любов у міру сил і спромоги. І не варто від того умирати. Запевняю вас, так вже самою природою влаштовано, що він чудово переносить такого роду гіркоту. Гляньте хоча б на мене. Йоганес сказав. «Бачу вам добре. Чудово! Просто чудово!» Слухайте, відчувайте і дивіться хіба мою особу не огортає ціле море найніжнішої турботи? Я одягнений, взутий, маю дім, дружину, дітей. Я розумію малого хлопчика. Що я ще хотів сказати? А, ах так. А щодо моїх віршів, то я вам зразу відповім на це питання. О, мій дорогий товаришу, я старший за вас і, можливо, трохи краще обдарований природою. «Мої вірші під ключем. Їх видадуть після моєї смерті. Так що вам з того зауважте. Знову помиляєтесь. Річ у тім, що поки що я тішу ними цілу хату. Вечорами, коли засвічують лампу, я відчиняю скриньку, виймаю свої вірші і читаю їх в голос моїй дружині й хлопчикові. Їй сорок років, йому дванадцять, обоє впадають у захват». «Якщо прийдете до нас коли-небудь, то ми вас приймемо вечерею і грогом. І так, ви запрошені. Хай вас Бог береже від наглої смерті!» Він пристягнув руку Йоганна собі. Раптом запитав, е, «Чи чули про Вікторію?» «Про Вікторію? Ні. А, ах так, я щойно чув, кілька хвилин тому. Ви не помітили, що вона на очах втрачала сили? Синці під очима все збільшувалися?» Я не бачив її з весни, від того часу, коли був удома. Вона все ще хвора? Колишній вчитель відповів з комічною рішучістю і тупнув ногою. Так. Я щойно чув... Ні, я зовсім не помітив, що вона не здорова. Я не зустрічався з нею. Вона... Вона дуже хвора? Дуже. Мабуть, вже померла. Розумієте? Йоганнес, вражений, глянув на того чоловіка. На ті двері, чи має увійти, чи залишитися й стояти. Потім знову глянув на того чоловіка, на його довге пальто, на капелюх, він усміхається розсіяно і жалюгідно, як жебрак. Колишній учитель говорить далі, ніби погрожуючи. «Ось ще один приклад. Хіба можете заперечити?» І вона не вийшла за того, кого любила з дитячих років. За молодого гарного лейтенанта. Раз у вечері він пішов на полювання, набій влучив йому в шоло і на шматки розірвав його голову. Тепер він лежить в могилі. Жертва сліпого випадку, божого допусту. Вікторія, його суджена, починає хворіти. Хробак точить її серце, поглинає його. Ми її приятелі бачили це. Кілька днів тому пішла вона в гості до однієї сім'ї на прізвище «Сеєр». Між іншим, вона мені сказала, що ви також повинні були бути там, але не прийшли. Одним словом, на тім вечорі вона надто метушилася. Спогади про коханого найшли на неї і збудили в ній тремтливу живавість. Вона танцює, танцює цілу ніч, танцює як божевільна. Потім раптом падає. Підлога біля неї червоніє від крові. Її піднімають, виносять, відвозять додому. Після того... Вона недовго вже жила. Домашній учитель близько підходить до Йоганнеса і говорить різко. «Вікторія померла!» Йоганнес як сліпий, простягнув руки вперед, немов обороняючись від нього. «Померла? Коли вона померла? То значить Вікторія померла?» «Вона померла!» – відповідає вчитель. «Вона померла сьогодні вранці!» Всунув руку в кишеню. І витягнув об'ємний лист. «А цей лист вона доручила мені передати вам. Ось він. Після моєї смерті, – сказала вона, – вона померла. Я передаю вам лист. Мою місію закінчено». І не попрощавшись, не сказавши більше ні слова, домашній учитель обернувся, пішов вулицею повільними кроками і незабаром зник. Йоганес продовжував стояти на тому самому місці із листом у руці. Вікторія померла. Кілька разів голосно назвав її ім'я. Його голос звучав різко, майже грубо. Кинув оком на лист і впізнав її почерк. Великі і маленькі літери, рівні лінії, а та, що їх писала, померла. Він увіходить у браму, піднімається сходами, знаходить ключ від дверей і відчиняє їх. У його кімнаті холодно й темно. Сідає біля вікна і при останніх променях денного світла читає лист Вікторії. Коханий Йоганесе», – писала вона, ви прочитаєте цей лист, коли мене не буде вже між живими? Все виглядає мені тепер таким дивним. Я не соромлюсь вас більше й пишу вам. «Не би між нами і не було нічого. Раніше, коли я сповна була у владі життя, я страждала б день і ніч, але не написала б вам. Та тепер я розлучаюся зі світом і вже не думаю так, як раніше. Чужі люди бачили, як у мене пішла кров горлом. Лікар оглянув мене і ствердив, що мені лишилася лише частина однієї легені. Чого ж мені тепер соромитися?» Я лежала в ліжку і думала про останні слова, котрі я вам сказала. Це було в лісі, у Тоді я не думала, що це будуть мої останні слова, бо інакше я попрощалася б з вами і подякувала вам. Тепер вже більше не побачу вас. І шкодую, що не кинулась на коліна перед вами та не цілувала ваших ніг і землі, по якій ви ходили, і не виявила вам, як я вас шалено кохаю». Я лежала тут і думала, марила, і сьогодні про те, як я одужаю, повернуся знову в рідні краї, піду в ліс і знайду те місце, де ми сиділи, коли ви тримали мої руки в своїх руках. Я лягла б на землю й поглянула, чи не знайду ваших слідів, і цілувала б траву довкола того місця, та тепер не можу їхати додому, коли мені хоч трохи не покращає, як надіється мама. «Коханий Йоганесе, як дивно подумати, що мені нічого іншого не дано було здійснити, як з'явитися на землю і любити вас, а відтак сказати життю прощавай. Ви не уявляєте собі, як дивно тут лежати і чекати дня і години смерті. Крок за кроком віддаляюся від життя, від людей на вулиці і від гурку до екіпажів. Весни я, певно, ніколи не побачу». А ті будинки і вулиці, і дерева в парку, і після мене продовжуватимуть своє існування. Мені дозволили сьогодні посидіти трохи на ліжку і подивитися у вікно. На розі два перехожі зустрілись, вони вклонилися, потиснули собі руки, сміялись з того, що сказали, і мені здалося таким дивним, що я, котра лежу й дивлюся на них, повинна померти. Я подумала. Вони не знають, що я тут лежу і чекаю, коли настане година моєї смерті. Та якби вони й знали, то все одно привіталися б і говорили між собою, як тепер. Вчора вночі, коли довкола було темно, моє серце перестало битися, і мені здалося, що вже чую, як шумить вічність і наближається до мене. Але одразу ж мені знову повернулась свідомість десь далека, і я почала дихати. Це було якесь незвичайне, невимовне відчуття. Мама каже, що я марила про потік і водоспад. Там, удома. О, Господи, ви повинні знати, як я любила вас, Йоганнесе. Я не виявляла вам цього, було багато перешкод, які не дозволяли мені це зробити. А насамперед моя власна вдача. Батько також спричинив в самому собі багато лиха. А я ж його дочка. Та тепер, коли я повинна умерти, і все занадто пізно, пишу в останній раз і вам це говорю. Питаю себе, чому я це роблю, адже вам це все байдуже. Тим більше, що я не залишусь між живими, та я хочу до останньої хвилинки бути з вами, і не почувати себе такою покинутою, як раніше. Уявляю собі, як ви читаєте цей лист. Мені здається, що бачу ваші плечі і руки, бачу всі ваші рухи. І ми вже не такі далекі одне від одного, думаю я. Не можу послати по вас, не маю на це права. Мама хотіла послати по вас два дні тому, та я вирішила, що краще написати вам. До того ж мені хотілося, щоб ви пам'ятали мене такою, якою я була раніше, перед хворобою. Пам'ятаю, ви... Кілька слів перекресленого. Мої очі і брови, та й вони тепер не такі, як раніше. Через те також я не хотіла, щоб ви прийшли. Прошу вас, не дивіться на мене, як я буду лежати в труні. Мабуть, буду майже такою, як за життя, але ж більш блідою. На мені буде жовте вбрання. Та все ж таки, ви пошкодуєте, як прийдете глянути на мене. Сьогодні я кілька разів брала за цей лист, і все-таки мені не вдалося сказати і тисячної частини того, що я хотіла сказати. Мені так страшно умирати. Я не хочу. Я сильно надіюсь на Бога. Може бути, що мені покращає, і я дотягну хоч до весни. Тоді дані будуть ясні, а дерева вкриються листям. Якби я тепер одужала то ніколи б не заподіяла вам лиха, Йоганнесе. Як я плакала, коли думала про це. Мені хотілося б вийти на вулицю і приголубити кожен камінець, зупинитися на кожній сходинці і дякувати їй, бути доброю до всіх. Все одно, як погано я б не жила, або тільки жити. Ніколи ні на що я не скаржилася б, ні. Я всміхалася б, б до того, хто нападав би на мене і бив, і я дякувала би і славила би Бога, якби Він тільки дозволив мені жити, моє життя прожити. Нічого не довелося мені здійснити, і це невдале життя повинно тепер скінчитись, якби ви знали, як я не хочу вмирати. Тоді, можливо, ви зробили б щось, ви зробили б усе, що тільки могли б, та ви, зрозуміло, нічого не можете зробити. Та я подумала, що якби ви і цілий світ просили за мене і не хотіли залишитися без мене, то Бог дарував би мені життя. О, як вдячна б я була тоді і не робила б лиха нікому. Всміхалася б до всього, що не спіткало б мене, якби тільки дозволили б мені жити. Мама сидить і плаче. Вона сиділа так цілу ніч і оплакувала мене. «Мені це приємно. Це пом'якшує гіркоту розлуки. Сьогодні прийшло мені на думку, що зробили б ви, якби я коли-небудь на вулиці підійшла до вас у гарному вбранні і не сказала вам нічого принизливого, а тільки дала б вам троянду, яку б засталегідь купила. Та одразу ж подумала, що ніколи не зможу зробити того, що хочу». Адже я ніколи більше не буду здорова, я помру. Я часто плачу, лежу тихо і плачу гірко і нестримно. Не відчуваю болів у грудях, поки не хлипаю. Йоганесе, любий, милий друже, Мій єдиний коханий на землі, Прийдіть і побудьте трохи зі мною, коли буде сутеніти. Я не буду плакати, Буду всміхатися так ласкаво, як тільки можу. З радості, що ви зі мною. Ні. Де поділася моя гордість, моя мужність? Тепер я не дочка свого батька. Це тому, що сили покинули мене. Я давно страждала, Йоганнесе. давно перед тими останніми днями. Я мучилася, коли ви були за кордоном». А відтак, коли ви приїхали сюди у місто весною, я страждала кожного дня. Ніколи раніше не знала я, якою нескінченною може здаватися ніч. У той час два рази бачила вас на вулиці. Один раз вони помітили мене, ви прийшли вулицею повз мене і щось наспівували. Я сподівалася зустріти вас у сейрів, та ви не прийшли. Я не заговорила б до вас і не підійшла б до вас. Та я була б вам вдячна, якби побачила вас хоч здалеку. Та ви не прийшли. Я подумала, може бути це через мене. Об одинадцятій годині я почала танцювати. Довше не могла я витримувати очікування. Так, Йоганнесе, я любила вас. Лише вас я любила ціле життя. Вікторія пише ті слова і... І Бог читає їх через моє плече. А тепер я повинен попрощатися з вами. Стало майже зовсім темно. Я нічого не бачу. Прощавайте, Йоганнесе. Спасибі вам за кожен день. Коли я буду відлітати з землі, буду дякувати вам до останньої миті і повторювати ваше ім'я цілу дорогу. Будьте щасливі. «Ціле ваше життя, і простіть мені за все те лехе, яке я вам заподіяла, і за те, що я не можу впасти вам до ніг і молити у вас прощення. Я молю вас тепер у своєму серці. Будьте щасливі, Йоганесе, і прощайте назавжди. Ще раз спасибі вам за кожен день, за кожну годину. Більше не можу». Ваша Вікторія засвітила лампу, і мені стало набагато світліше. Я лежала в напівсні і знову була далеко-далеко від землі. Слава Богу, мені не було вже так тяжко, як раніше. Я навіть чула музику. А головне, не було темно. Я така вдячна. Та тепер нема у мене сил писати більше. Прощавайте, мій коханий. Кінець роману Гамсона Кнута Вікторія Для вас читав характерник Переклад Федя Федорців. Адаптація перекладу Власна. Запис здійсненого узимку 2026 року Якщо вам подобаються мої аудіокниги, можете підписатися на канали з ними в Ютубі і телеграмі.